з якими він урочисто поклявся боротися. Називали і зрадників із села. Тільки вчора. І ось раптом таке відкриття. В їхній хаті. Їхня віруня. З того дня дім величків перетворився для віри на справжнє пекло. Макар нікому не говорив про те, що дізнався від Степани. Соромився, боявся. І люто ненавидів віру. «Хай вона йде від нас!» – кричав до матері. «Вона ж мені не сестра. Вона нам взагалі ніхто!» Олена любила віру, але в тихому не могла. В нього наче диявол селився, просила зачекати, поки Віра восьмиклас клас закінчить і зможе поїхати вчитися до міста. І він мовчав, але те мовчання було таким же страшним, як і крик. І Віра закінчила восьмирічку, забрала свідоцтво про освіту і наступного ж дня поїхала із села. Більше її у старолісах ніхто не бачив. «Мабуть, кортить тобі дізнатися, яка вона, твоя доця. Я тобі з нимку принесла». Макар повикидав геть усі. «А я ось сховала. Тут Віруня ще маленька, років шести, з чорним песиком. Вона його дуже любила. «Прости, Левку, не хотіла я, щоб так сталося», – схлипнула Степана. «Бог простить», – відказав. Весною він поховав вишеньку на горі біля їхнього дерева. А на початку дев'яностих років, коли не стало колгоспу, очистив малий будинок у маєтку від залишків міндобрив, відремонтував і перейшов у нього жити». Приймав людей і лікував запущений хворий сад. Лелеки, які покинули напівзруйнований великий будинок, коли там була тракторна майстерня, знову звели на ньому гніздо. Левко дивився на них і згадував, як вони з вишенькою раділи, дивлячись на пташину пару. Казали, якщо бузьки селяться на будинку, то рід, який живе у ньому, ніколи не переведеться. Хто тепер скаже йому, де його доня, де його рід? Щодня приходив до могили, щодня приносив квіти. Спочатку проліски, анемони, конвалі і бозок, потім ромашки, волошки, маки, тоді чорнобривця, материнку, верес. Розказував вишенці, як живе, як розшукує їхню віруню. Розіслав листи, куди тільки знав, але відповіді ніякої. І куди вона могла виїхати? Зазвичай він навідувався до могили день, а тоді прийшов ранці, бо на день мав пацієнта, і не знав, чи звільниться до вечора. Спочатку почув розпачливання в свого смугастого рибалки, названого так через дивну пристрасть до сидіння на березі річки намагання впіймати рибу. Коли глянув на дерево, обімлів. Серед жовтого листя побачив дівчину. Бурштиново-медове волосся тріпотіло вже десь на самому вершечку тополі. Здалося, що це вишенька. Згадав, як вони говорили колись про те, що з цього дерева, коли воно виросте, можна буде зійти просто на хмару і помандрувати небо. «Що вони тоді говорили ще?» Поки згадував, дівчина почала спускатись, і він зрозумів. Вона хоче врятувати кота. Чи це кіт хотів урятувати її? Хотів, але втримати не зміг. Не мав ні часу, ні сил, щоб донести її згори до садиби. Відчинив двері дота і спустився з дівчиною на руках до їхньої звишенькою підземної доми. Вона була холодна, як бурулька. Боявся, що перебила собі хребет. На щастя, він виявився неушкодженим тільки один хребець біля шиї трохи ссунувся. Але вправити його нескладно. Ще вивихнути плече, зламана нога і на древний кашель. Де ж ти так застудилась дитину? Вже коли їй стало краще, помітив дивну схожість дівчини з вишенькою. Навіть приніс портрет дружини з будинку і повісив на стіні по з ліжком. Разом з вишенченими картинами, і він зберігався у цій схованці, коли Левко був далеко. Але тільки на оселився в садибі Вишнецьких Забрав їх у дерев'яний будинок. Дивився і порівнював. Але хіба мало на світі подібних людей? Розділ двадцять перший. «Нарешті ти в зоні!» Голос Улани такий радісний, ніби її притулок для тварин міжнародний грант виграв. Ніка трохи заскочена тією радістю, не знає, як на неї реагувати. «Не дочекаєтесь?» – відрубала. «Ні, коти чого? А, я ж не про ту зону!» – засміялась Лана. «Я про телефонну мережу!» Ти вже дивилась на свій стильнічок? Бачила, скільки разів ми з Віталиком намагались до тебе прорватись? Сто чи і як матимеш час, то займись лічбою. І стільки ж разів нам якийсь робот жіночої статі повторював те саме. Абонент поза зоною. Ми тут місця собі не знаходимо, хвилюємось. Оце якби ще й зараз не додвонились, то писали б заяву в міліцію. Де ж ти зараз? І куди зникла на цілих десять днів? Пішла так глибоко у підпілля, щоб міліція за не виявила. Місце перебування і не арештувала. Чи так гарно родичі прийняли, що про друзі ніколи було і згадати, і ти навіть телефон відключила? Чи була десь у такій глухій провінції, де й взагалі телефонного зв'язку немає? З усього почутого Ніка вихопила тільки одне дуже важливе для неї слово – друзі. Значить, все-таки друзі. Друзі, друзі, друзі. Сльози підступили до очей, носа носи піднебійні. Вона ж думала, що Лана до кінця днів не простить їй того, що сталося – навіть чути про неї вже не захоче. Хтось тобто інший, мабуть, і справді не схотів би. Нацькувати собаку невідомого бізнесмена, кандидата в депутати. Це ж треба було додуматись. Можна уявити, скільки проблем після того виникло у Лани. Вона ж і так билась, як риба обліт за тим собачим притулком. А після заяви Краскова його могли не тільки закрити, а й приспати на віки всіх чотирилапих у ньому. Потерпілому це тільки на руку, а для Лани – катастрофа. І все це через кого? Через неї ніку не доріку, коли вона нарешті навчиться керувати своїми емоціями, не реагувати так,